Det här är Xperia Armas cast för den 17 november 2007. Och vi vill varna för spoilers för både boken Harry Potter och dödsrelikerna och filmen Harry Potter och Feniksorden. som har möjlighet att bli Time Magazines Person of the Year. De har lagt upp en poll på sin hemsida för att se vem läsarna tycker ska få titeln och just nu leder Joe med cirka 13 000 fler röster än Al Gore. En ny undersökning har visat att Harry Potter-böckerna är de mest omlästa böckerna i Storbritannien. Warner Bros har släppt en lista på castingen för Halvblodsprinsen som bekräftar att alla bekanta ansikten kommer att komma tillbaka, men även vissa nya. Helen McCrory är kastad som Narcissa Malfoy. Hon skulle jänten ha spelat Bellatrix Lestrange i den femte filmen, men fick lov att hoppa av på grund av att hon blev gravid. Det ryktes om att Hero Fiennes Tiffin, en brorson till Ralph Fiennes som spelar Voldemort, ska spela den 11-åriga Tom Riddle, medan Frank Delane är den som ska spela den tonåriga Tom Riddle, men det är ännu inte bekräftat. Rollen som Lavender Brown har gått till 20-åriga Jesse Cave. En domare i New York har utfört ett förbud mot att publicera det Harry Potter-lexikons planerade bok. På fenixorden-dvdn som släpps den 28 november i Sverige kommer att vara mest tjuvtitt på den kommande Halvblodprinsen-filmen som man kan nå via internet när man väl sätter in dvdn i datorn. Halvblodprinsen är planerad att komma på bio den 21 november 2008. Jiki Rowling har uppdaterat sin hemsida jikorowling.com med två nya grejer i Rubbishpin-avdelningen. Dessa rörde stämningen mot en festival i Indien som byggde en modell av Hogwarts och ryktet att hon ska använda Botox och gå på sträng diet, ett rykte som hon ganska snabbt slog hål på. Som Markus Hus som ska kurera ut boken Tales of Beedle the Bard förvädjar ni att har nu också avslutat de kommer att kurera ut när de skisser av karaktärerna och scenerna i böckerna som i Rowling själv har ritat. Auktionen är grunden 13 december och priset kommer att vara skyhögt. Jo jo denylen en intervju i samband med releasen av den holländska Defle Hallows där de svarade på en hel del intressanta frågor. Och om du vill läsa intervjun så finns den länkad på vår blogg. Och då vetta mer om någon av de här nyheterna eller helt enkelt hålla er lite uppdaterad om vad som händer här i Pottervärlden så rekommenderar vi magglenet.com eller likenews.com och de länkarna hittar du också på vår blogg. Och det var allt vi hade att erbjuda för nyheterna den 19 november. Ja hej, det här är Elin. Eh, uh, hej, det här är Anna. Ehm um, och välkomna till Explorers Cast. Ehm um, vi är på episod 5 nu va? Ja gud, jag tror det. Det går så snabbt. Det är 5 veckor, herregud. Ja, det går jättefort. Det är nästan konstigt. Ja, mm. Elin, du hade lite inspelningsproblem den här veckan kan man säga. Ja, det var så här att jag hade två vänner som kom till mig precis innan vi skulle spela in det här avsnittet och som bestämde sig för att spela sing-story i mitt rum. Um, och till sist så blev det så här att jag fick inte ut dem i mitt rum utan de ville sjunga i bakgrunden. Så det slutade med att jag fick flytta in till min lilla systers rum och så sitter jag här nu i mörkret <laughs> med min lilla dator på golvet. Så. Um, det, ja, det ja. är... Men det var en skit tror jag. <laughs> ja, det det är mycket jobb med veckans avsnitt tycker vi. Det hoppas att ni uppskattar det. Ja, um, verkligen. Sen tror jag att Hanna Hanna kommer nog att bli glad om vi säger att vi saknar henne väldigt mycket. Va, vad jag menar är att vi vi saknar Hanna den här veckan. Ehm um, väldigt mycket. Ja. Och Ebba. De de ja, det är bara vitvå. Ingen av dem kunde vara med den här veckan. Det är lite det är väldigt tråkigt. Det är bara vitvå. Så vi vi hoppas på att de kommer nästa vecka eller i alla fall någon av dem. Så får vi se. Ja, faktiskt. Ja, just det. Har det nyheter? Har ja. det, har det varit några nyheter? Hjälp. Ehm, um, ja du, jag har inte särskilt uppdaterat för att jag har haft så mycket plugg den här veckan så att jag kollar. Det det, det har varit lite ehm um, liksom tillkännagivande vem som ska spela vem och en um, eh uh, rolling, rolling har uppdaterat sin hemsida. Ja. Ja. Vad har hon gjort där? Jo, det var det var någonting i Indien. De hade gjort en kopia av Hogwarts castle och de hade ehm um... Ja, just det de blev utstämda för det. Ja, precis, de hade blivit stämda och Rowling ifrågade det lite grann varför och hur och så där. Ja. Det är bra fett ibland så brukar vissa av mina vänner säga att hon är en typ självvisk person och så som har stämt dem här i Indien och det är ju sjukt rätt hon är gud så <laughs> För att han är gud. Jo. Nej men hon hon är ju allt annat än en självistisk person i alla fall och det är ju, det är ju kul att hon liksom kan ehm um, det, det är bra att hon kan svara på så här när, när det uppstår rykten och så vidare så det är det är bra. Ehm um, Ja, precis. Ja, och varför det var fel och så där och det det jag jag tyckte inte det var något konstigt med det. Nothonare mot var väldigt roligt var hennes andra uppdatering för båda var i hennes rubbish bin sektion och den andra ehm um, drev lite med en en liksom någon blaska hade skrivit en artikel där de skrev om om om alla om deras operationer och grejer hon hade gjort för att liksom ehm um, för att se bra ut och vilket hon inte har gjort ehm um, nej <laughs> den är väldigt rolig och väldigt träffsäker så den den rekommenderar jag att ni läser att folk läser för den är väldigt bra ja Sen har vi inte fått några bilder än på, på de här som har skådespelarna som har tilltjänat givet. Så det är inte så mycket att prata om, tror jag. Nej, men däremot så har vi ju fått vår Hagrid-hatt. Men det visste vi i och för sig förra veckan redan. Men det är underbart. Den är så fin. Jag är glad. Ja, och nu, nu är filmsäsongen liksom officiellt igång. Yay, ja. det var byggt upp Hagrid-hatt igen. Ja, åh, det är så fint. Mm. Det är nostalgiskt på något sätt. Ja... Och just den här väntan till filmerna som är varje gång innan en filmpremiär det liksom är så härligt för att jag är alltid så här jag längtar alltid jättemycket till filmerna men sen så blir jag ofta besviken när de kommer ut men fortfarande liksom själva väntandet är inte så härligt. Ja, det det är mysigt man får liksom nyheter och undrar åh just ska det gå och det här ehm um, ja eh det här tar oss rätt lämpligt in på veckans ämne som är just filmerna. Ja. Ehm um, ja. Eh vi hade en poll. Så det var det ändå där hördan. Vi hade en poll på våran blogg där vi undrade vilken av filmerna som är folks favoriter. Ehm um, 4% svarade att De vise sten är deras favorit. 4% svarade att Hemlheternas kammare är deras favorit. 29% svarade Fången från Askaman, 16% svarade Den flammande bägaren och 45% svarade Fenixorden. Så då ser man ju rätt tydligt att på för första är minst populära, ehm um, sen är det Den flammande bägaren och Fången från Askaman och till sist Fenixorden är mest populär. Ja. Och jag tycker att det är helt logiskt för att jag tycker att den visar ungefär vad jag tycker också. För att jag tycker ju att Phoenix Ordern är helt fantastisk faktiskt. Jag tyckte att den var jätte jätte bra och jag var helt lycklig när jag hade sett den faktiskt. För att den är... Ja alltså den visar själva stämningen här i Potterböckerna tycker jag jättebra och den är, den är fin. Så men vilken tycker du? Vad tycker du Anna? Um, ja det, det tycker jag också. Det jag jag tycker också att Fenixorden var väldigt bra. Jag tycker att det är rätt naturligt att det var så många som röstade på den. Det det tycker inte jag är så konstigt egentligen va för de uh, jag jag för min del förväntade mig att de skulle klippa bort det de klippte bort och så. Ja, precis. Det känns som att man hade fått information om allting så skulle jag bara sporta därför så blev man inte besviken när det var någonting som fattade. Så jag tycker inte riktigt det brukar vara så i den liksom. Nej, jag vet inte. Jag tycker inte det brukar vara lika mycket så som det var den här gången faktiskt. Mm. Sen kan det ju vara så också att många tycker liksom att ehm um, att Phoenixorden är den bästa filmen därför att det var den de såg senast i alla fall. Att minsann är på bio, alla filmer är roligare på bio och så. Så det Ja, det är för det är väldigt sant tror jag också för att det är ju alltid så att man tycker bäst om den senaste jag brukar också ofta tycker bäst om den senaste boken när de brukar komma ut så där med jämna mellanrum. <hå> när de brukar <håll> Ja, komma ut på en gammal god ja. tiden. Innan Avengers, men <håll> eller nej, typ inte nu också. Det är bara att veta allting. Ja, det är det ja. också på sitt sätt här. <håll> <håll> ja, det det är väl det. Okej, okay, um, ska vi ska vi gå vidare? Ja, det kan vi göra. Eh, uh, då har vi filmerna i förhållande till böckerna. Eh, uh, vad vad har de tagit bort? Ehm, um, är det någonting de har tagit bort som de borde haft kvar eller? Alltså, jag um, tycker jag Pevs, jag Pevs verkligen. Det är liksom en det är tycker jag är en stor del som uppsätter karaktär på böckerna lite grann. Så det är en del av stämningen på något sätt, jag vet inte. Ja. Och sen tycker jag att det inte de borde inte ta ut bort Snape liksom hinder när de skulle gå till de vita stenen. Alltså det där med typ trolldrycken och det Eh uh, hur hur tänker du då? Jag tänker så här att snippa mig och skydda det stenen säger de. Jaha, hur var han med och skyddade stenen då? Ja, han gjorde ett hinder men tvärs över kom inte det hindret med till filmen. Alltså det är lite konstigt. Mm, okej. Okay. Ja, jag jag förstår vad ni menar. Men jaha, alltså nu. Ja, ja, där sjönkte inte. Ja, det stämmer. Men då han var med och skyddade det var han inte. Nej. Det skapar dålig kontinuitet liksom. Ja precis, det är ju jättekonstigt att de tog bort det. Men överhuvudtaget så är det en av de mer spännande sakerna också. Det är så här Ja, nej, det är inte uttryck jag. Faktiskt. Mm, det det var ett korkat egentligen på ett sätt för det är liksom då då förstår man ju mycket mindre vad som händer. Nej, på mig skyddades det, men man kanske att det kommer kännas och gör det inte det och så. Ja, precis. Det, det jag tycker det är jättedumt. Särskilt som stor beskyddare av snip i allting så tycker jag inte att man ska ta bort grejer där den gör så här bra saker liksom. Det är lite dålig stil. Ja. Ja, precis. Plus, plus att det var en väldigt kul scen där med med alla ehm um, de där grejerna, ehm um, flaskorna och det och, och gåtan. Jag tyckte det var en väldigt bra gåta. Ja, precis. Jag hade inte väl sett den på film så att man faktiskt kan lösa gåtan. För att jag det hade varit bra att veta att se vilka flaskor som var stora och små grejer och det hade varit spännande att se. Fast i och för sig kanske det var därför som de inte tog med det. För att det var så att det inte var någon som hade svaret på gåtan riktigt. Alltså, så de visste inte. Ja men Rowling lär ha svaret på den gåtan. Hon lär ju veta alla de detaljerna. Ja i och för sig lär väl ha ritat upp var någonstans alla stod och allting. Det skulle man alltid haft som teori innan bok 7 kom ut att de hade inte med det därför att Rowling ville inte berätta det därför att det var en spoiler därför att alltså ja. skulle ha hållit en himla connection. Det skulle man haft som teori. Ja, varför hade man inte sådana coola teorier för? Min coolaste teori var att Ginny var en animagus så det var ju en jättekonstig och dum teori. Det trodde jag också. Vad tror du? Eller jag jag trodde inte att hon var det men jag trodde att jag vad hade gissning på hennes animagusform. Jag trodde att som var en animagusform av en katt så att jag Ja men här gick ju ett jag katten tänkte jag mig. Ehm ja, um, det var så logiskt här. Ja, det var en bra teori. Det var ju alla de här ledtrådarna om att hon tyckte om krumben och och kyr, kyr, hon kröp ihop i en stol som en katt vid ett tillfälle och hon hon såg kattlik ut och det var det när man tänkte. Ja, 15. precis. Det var också en väldigt väldigt bra teori. Det är bara det att nu är det så många som har katter som animagus eller patronus eller någonting så att Lily skulle ha så att Ginny skulle ha det. Skulle ta statistiskt sett inte ses så bra ut, men det Nej, det är ju för sig sant. Okej. Okay, ehm um, vilken mest har liksom vilken film har följt boken mest? Eh, uh, ja, jag tycker den första och den andra på jag film alltså den första och den andra filmen var mest slogna för att de var liksom jag vet inte, de hade köra stämningen så därför så tycker inte jag jag tycker inte riktigt att det är den bästa filmen men alltså men de följde boken väldigt mycket också vet du vad såna där korta alltså det var såna korta böcker så att det är liksom lättare att få mer mer i filmerna tycker jag. Mm, det tycker jag också. Det är det det är nog dom för det i fyran har de klippt bort hela Fisa och i femman har de klippt bort hela ehm um, och vad heter det Weesley Weesley's Are King plotten det där. Ja, och det är jättebra. Mm. Ja, det var synd att stå det var bort det. Det det tyckte jag också var synd och sen när de började prata om att jag fast vi kanske hinner med och har det i sexan då Gud vet jag tycker de var stämmer helt ting med, med Lilly i sexans sänder. Försökte alltså de tog bort så jävla mycket av Lilly det där är styrds värsta minnet men det jag att de måste inkludera det på något sätt i 6an för annars så alltså annars så förstör man ju hela synderboken, det är syndefilmen och det är ju jättedumt. Ja, det det tycker jag också. Det det borde de ha så att man liksom kan få en för 6an, 67:e sex, boken. Jag är ju det väldigt bra. Den gör en en väldigt bra liksom förberedelse för 7an. Det känns som att under hela 6te boken så går man framåt en klippa och i 7an så hoppar man alltså ner och så han fallskärmar jag fattar inte av självmord men förstår ja, jag det, förstår är, du det, det det är uppbyggnaden till till någonting som liksom är stort så där. Ja. Och det är därför som den sjunde boken inte riktigt är en bok utan det är liksom det är bara sjunde boken. Mm, precis. Och och jag tycker att Rowling förtjänar att ha en sån himla final efter alla liksom fantastiska bakroner gjorts. Sen är det ju en väldigt bra bok och det finns mycket dramatik i den och så vidare men men men hela upplägget inför är liksom redan gjort så hela kemin som brukar finnas i böck finns inte riktigt. Men det men men det tycker jag liksom är bra för har man har man en sex böcker innan då får man göra en final. Jag verkligen. Gud, hon är värd. Hur skjut hon av mig här i Potter liksom? Hon är värd så mycket. Eh, uh, sen är det ledtrådar från filmerna som tycker vi att vi har fått ledtrådar i filmerna till exempel om olika ships som inte varit med i böckerna som sen visar sig stämma. Ja, de har det jättemycket om hur majnit i tredje filmen tyckte jag. Desire roll själv. Ja, det är sant att hon tyckte att det fanns ledtrådar i tredje filmen. Eller att hon tyckte eller som tyckte i alla fall att han alltså regissören hade uppfattat vad som skulle hända och la in såhå hintar som inte hon hade haft med dem alltså i de där böckerna. Var det inte det regissören som trodde att Reeves var homosexuell? Jo, det kanske också var fast han hintade det väl inte riktigt i. Nej, ja, okej, okay, det kan man väl säga. Ja. <laughs> ja, men såna fanns det ju till exempel när um, Hermine griper tag i Ronns hand där vid något tillfälle. Ja, och så kallar de lite så här. Ja, typ vad, vad håller vi på med egentligen så här? Ja. Det är jättetönt. <laughs> mm, det är gulligt. Ja, men uh, mm, men det var något jag skulle säga om vad mer de hade tror ju mest. Eh, det är uh, till hela symbolerna i i Vistre 4:e filmen tror jag. Så står det Jambulsco. Ja, det Ja, alltså det det har jag hört så mycket om och jag har nu tittat ett riktigt bra screenshot på det. Nej. Så det är inte loggat ute på Förra Fenixform. <laughs> ah, men det var ju Ja, då är det förståeligt, men Ja, men okej, okay, men då då då måste man väl säga att det är ja, det är en hint. Ja, verkligen. Det är en gigantisk hint. Tänk om man hade satt sig ner och köpt Okej, man kunde ju inte riktigt klura ut den symbolen, men säg att jag hade gått och sett någon av satserna och försökt klura ut den symbolen, då hade ju ingen trott på det för att det är i filmen och filmen är liksom inte filmen är inte i böckerna, filmen är inte det som verkligen hände. Det vill säga kanon. Nej, precis. Och det är öh ja, det är alltid svårt att veta hur man ska liksom para ihop böckerna och filmerna för att alltså man vet inte om det kan komma ledtrådar eller inte och det är såna jobbigt att ja, spekulera. Om. Mm, det är. Har de har de gjort det svårt för sig själva i framtida filmer? Det vill säga har de klippt bort för mycket kommer man inte att förstå. Och det det har ju också med den här snip och göra att liksom lilla borta från Order of the Phoenix och så vidare. Helt sjukt faktiskt att de tog bort den för att det är ju att ah, de kunde de kunde inte bara typ vad som helst i hela den boken utom det. Och när så <hör> <hör> det är ju hela på engeln med Snape's värsta minne liksom att han att han säger mad till henne. Eh de... visst då hade krattat bort allting annat i det minnet utan utan att han som mötte henne alltså då krattat bort vad som helst utom Lily och Snape's värsta vänner alltså dumt. Oh. Ja. Alltså och tänkte hon skådespelerskan som spelade Lily så här, "Ja, titta du, du är anställd du ska jag med Harry Potter och så är hon bortklippt." <laughs> alltså in, inte för att ta jättemycket med saker att göra, men hon måste ju känna sig så där det måste ju vara jobbigt att ja, helt och hållet bortklippt. Nej I men ja. Oh, det är dumt. Ja. Men sen när jag först trodde att Ludo Bagman skulle ha en stor roll i scunderboken så var jag lite sur på att inte han var med i fjärde heller för sen så visade det sig att de hade rätt att klippa bort honom. Men och det är väl typ det enda jag har tänkt på som de har tagit bort som har varit viktigt egentligen. Ja. Okej. Okay. Men men Lilo and the Order of the Phoenix där har de där har de byggt in sig lite grann så vidare än inte men i Half-Blood Prince för det det blir ju en, det blir ju ja, det blir ju en komplikation i Half-Blood Prince och de böckerna är ju långa nog som de är att sen behöver att ta med saker som de har glömt i tidigare böcker det måste ju vara jobbigt. Ja, men det, jag tänker så här utgå ifrån att ta med det för de kan ju inte lämna det utanför faktiskt. Men nej. de sa jag tror bara på Snape cast så när de pratade lite grann om alltså tänk om de bara helt enkelt tar bort det här med Lily och typ Snape och det och gör så typ och fixar någon så här annan konstig lasning på hela Snape grejen. Nej, nej, nej, nej, nej, det det kan de inte göra. Åh alltså jag du skulle vara helt fruktansvärt men jag jag kan nästan tänka mig att de gör det och det är liksom så ja frustrerande. Alltså jag tror då att Snape var ont av många anledningar och en av dem var att jag tyckte att liksom att han är lojal mot Dumbledore det räcker inte riktigt. Och det gjorde det inte heller det fanns en annan anledning. Om de tar bort den i filmen då tycker jag att det liksom är riktigt riktigt dåligt. Ehm um, så kan, så kan de inte göra. Jag förbjuder dem. Ja, det jag håller med. Vi skickar hatmejl till Wonder Brothers i så fall, helt enkelt. <laughs> inte hatmejl, men kollektiva protestmejl. Om om de gör det då då, då ska fast, fast lite hatiska i bakgrunden. <laughs> så om man läser emellan raderna. Ja, precis. Skrivet med osynligt bläck. Um, Jaj. Försökt att de kalla SM eller raderna på Wonder Brothers som de är så dumma satta att de tar bort allting med det. <laughs> ja men okej, okej. Ehm vi vi får vi får se hur det blir, men om de om de tänker ta bort en plotten då då Då kommer jag i alla fall att skicka brev och protestera, protestera många brev. Ehm um, och jag hoppas att folk som lyssnar också är med på våran protesaktion ja. här. Ehm um, förstår man allt som händer i filmerna om man inte har läst böckerna? Jag tror att man gör det för att jag har kompisar som inte har läst böckerna men som älskar filmerna så att jag tror att det är absolut möjligt att förstå allting faktiskt. Ja, och det finns ju massa med folk som som jag också känner liksom som ehm um, som säger att filmerna är jättebra och det finns de som bara är fans av filmerna och det jo men liksom jag tror jag tror att det är vissa fans som liksom använder det bara som ett argument för att få alltså för att få filmerna bättre att säga att man inte förstår dem alls men alltså det är inte sant så det är ju en underbar sak med att vara editor alltså klippa avsnitten eller så kan jag inlägga i in mina åsikter så här i efterskott även om jag inte jag var med på episoden och det måste jag faktiskt göra här för att ähm, jag vet folk som säger att de inte alls förstår filmerna eh äh, jag har kollat på filmerna med folk som inte allas backarna och de eh har skitdåliga frågor med. Men vad är med det där? Hur kan det bli så där och vänta, vad händer nu? Varför säger de om så? Okej, bror. Inte bara två personer dumma huvuden och inte har fattat filmen utan på att eh den bakgrundshistorian saknas eftersom de har tagit bort den ur filmerna. Alltså man har tyngs ska ju förleda på det i den filmen man ser på. Eller så skulle det funnit funnits mig föregående filmer att folk kan väljet. Jag tror inte har det med. Så är det. Ehm um, alltså vissa filmer är ju så himla rikt lätt att förstå. Jag menar jag jag och mina kusiner vi satt och tittade på en film på slövet och så kom en en av en av oss var inte tagit utan han kom in sen 20 minuter sent. Och så undrar han, men vad vad har hänt hittills då? Och det enda jag bevågde säga om den filmen, nu behöver jag kanske inte nämna titeln för det är rätt elakt här. Det det det, det var att jo, men de är ute och letar efter en skatt och han är kär i henne. Så varsågod. Och då hade vi liksom tittat på 20 minuter och de hade dragit upp tre intriger och han förstod hela filmen utan att ha sett det. Men riktigt så enkelt är det inte riktigt att förstå här utan jag tror att om man att mm, nej, man måste tänka lite. Grann. Man måste och det är jag tror att också att det är viktigt att man måste se alla filmerna. Ehm. Um. Ja. Ja, det är väl lite sent för att de är liksom gjorda som en typ alltså som en serie. Ja. Och därför så kan man inte bara se en av dem. Ja, så, så länge man gör det, då tror jag inte att det är några problem. Ehm. Um. Och det borde vi säga till Michael Gambon. Ja, det tycker jag också. För han ser inte förra. Han har inte sett de tidigaste filmerna. Ehm. Um. Nej, vad fan är det kläste boken? Han är en... Jag vägrar och Nej, vägrar, det. han gör det inte. Eh. Ja ah, ja, han han är Michael Gambon. Det är säkert jättekul att vara Michael Gambon. Ja, um, det är det säkert. Ja. Eh, sen har vi lite eh det finns många olika regissörer till de här filmerna. Eh, vem har egentligen lyckats bäst? Och det vill säga när när är skådespelarna mest naturliga? När när är det som man har tänkt sig i böckerna? När när är det liksom bäst på det sättet? Jag tycker David Jate är bäst alltså alltså vi gjorde Phoenixoden och han är alltså jag tycker en av anledningarna till att den filmen är så himla bra det är för att man ser faktiskt karaktärerna väldigt mycket som man har tänkt sig dem särskilt alltså typ ja ja precis <laughs> liksom eller är... eh ja, men jag tycker att han har varit jättejätte jätte duktig han förstår boken på ett sätt som de andra regissörerna inte har gjort tycker jag. Och han är... Nej, jag tycker att han är jättebra. Mm. Det det tycker jag också. Jayts har gjort ett jättebra jobb. Jag att ehm um... Ja, åtminstone Remus Loopen i 3an. Han han är jättebra i 3an så jag vet inte om det ska ge credit till Alfonso Cuarón som regisserade 3an eller David Tullis som som spelar Remus Loopen fast och Anastasia så är ju Remus bra i i 5an också. Men Alfonso Cuarón är närser väldigt bra regissör också tycker jag att lära på dig. Jag tycker 3an är en jättebra film den också faktiskt. Mm, speciellt tidsresan i 3an tycker jag är väldigt bra gjord för man förstår vad som händer. Så de har lyckats de har lyckats göra det väldigt bra liksom visuellt även om de har ändrat på ett par saker och folk kastar sten och grejer det kan jag leva med för man man förstår vad som händer man förstår att de åkte tillbaka i tiden att det hände första gången också och så vidare. Ja, det där är en sån där grej som vi ser att man inte har läst böckerna då är det jättesvårt att förstå liksom vad som händer men han har lyckats förklara det så att jag tror att de förstår det jättebra om man bara ser filmen också liksom. Det är ju det är en så himla det är en så himla underbar plott twist i i i 3 liksom där när när ja men vem vem var det som gjorde Petroniusen? Åh oh, det var Herre. Han åkte tillbaka i tiden och sen och så laddade jag och så kände man sig lite förvirrad men man förstår det. Ja, det är en sån alltså de tar ju till en helt ny niv niv nivå tycker jag för att det är liksom de ska man helt precis in på det jättekomplicerade med tidresor så alltså det är ju typ bland det mest typ um, vad ska man säga bland det som är svårast att förstå så som finns tycker jag för att det är tid, det bara finns ju typ. Mm, precis. Jag hör annars en teori om att alla tid i går parallellt med varandra men det är, det det är en annan historia det får vara på någon tidsresediskussion. Eh uh, ja, sen har vi en um, Forlorn Stone och Chain of Secrets. De har ju regisserats av samma regissör. Hänger de ihop mer än de andra filmerna för det eller ehm um, för det var ju Chris Columbus på båda. Jag brukar inbilla mig att de gör det för att jag tycker att de alltså de har ju samma stil ungefär de har ungefär samma samma ljussättning och sånt där. Som gör jag... Mm, och de är väldigt lika musik ja, också. Jag så här de. En väldigt musikinmaskik. Men ja, det är väldigt musikinmaskik. Eh, nej, men jag tycker att de hänger upp lite mer för att och det är klart att de gör det. Det är bra, tycker jag. För att de två första veckorna kanske där är ihop lite mer också för att tre är ju ganska annorlunda mot de två första veckorna. Ehm, um, det tyckte jag med femman att liksom när um, när Ambrose skulle spränga sig in i Room Requirement, vilket visligen inte ja vid behovrummet vilket vissligen inte var med i boken. Ehm um, men hon använde Bombarda. Och och det tyckte jag var bra och vissligen är det en en trollformel som de har hittat på i filmen men de hittade på den i 3:an. Så den gjorde comeback och det hjälper liksom för kontinuiteten där att att ehm um, att filmerna ska hänga ihop och dessutom så använde de Bombarda Maxima och det är också en referens till 3:an där sitter och säger Lumos Maxima under tiden när den över. Ehm vilket är en, ett bevis på att jag tycker att David Yates har fattat hela grejen faktiskt, att han, att han har kollat igenom filmerna, alltså de tidigare filmerna noggrant och har liksom lagt det här på minnet och typ använder det, så han har ju verkligen ja, oh, han är så bra <laughs> ja, han är väldigt bra jag är glad att han gör sexan också för det hjälper ju också till på kontinuitet liksom att det blir, ja och sexan är en så himla bra bok så att ni behöver Och jag tror att han är en sån där som tar med väldigt mycket av alltså allt annat som inte bara är typ den sista jättecoola slutstriden där Dumbledore dör liksom. För att jag tror att det är lätt att det skulle kunna bli någon så där regissör som bara tar med det som är jättestor grej och sen typ glömmer bort allt annat som är så här mysigt och bra med den boken. Mm, det har vi vi har ju fått en massa kommentarer liksom från från liksom ehm um, folk från filmen där och flera ehm um som som kommenterar det hur sjätte filmen blir och någon gång så var det någon av dem som sa eh, i början så är det ganska komiskt det finns en hel del komedi med slagghorn men i, i slutet så är det liksom mer mer som femman var mycket mer ehm um, mer dramatiskt ehm um. <laughs> ja Ja det låter väldigt bra tycker jag. Det är bra blandat lite grann. Ja ett Jag tror inte vi klarar oss med bara den eller bara Andrew. Det är också sätter bra att vi har lite av båda för det finns ju det finns ju så väldigt mycket humor i Harry Potterböckerna. Hon är ju så rolig Rowling. Ja, och det är det som jag tycker ibland man saknar lite grann i filmen också att allt är roliga och inte bara det spännande. Ja, precis. Där sa du något. Det det stämmer väldigt bra för de har liksom inte ja, alla de här konversationerna som kan vara så kul i böckerna när de liksom har i slutet av kapitel och så vidare. Ehm um, men det är väl det som gör något så att de, det enda som då lägger in i filmerna så ska vara så roligt. Det är väl framförallt bara den här liksom dumma rondhumor när han säger något så här korkat så så skrattar man åt honom. Det är väl typ det är, eller så jag är något liksom ansiktsuttryck och så tycker man att han är jätterolig. Och det är typ det. Eh, uh, eller så skrattar man åt honom när han är rädd för någonting. Det är det ju också. Ja, absolut. Uh. Ja, ehm um, vilket inte riktigt vilket inte riktigt är rond tycker jag för det Men han är ju så modig. Jag tycker de tar bort all hans modighet eller vad heter det så? Ja, jag vet inte. De hakar upp sig för mycket på hans hans rädsla för spindlar. Ja, precis. Eh. För att typ vem är inte lite rädd för spindlar? Typ alltså a ifall så det kanske är det som gör det lite roligt också. Att det är så mänskligt, men Ja, vi har vi har nästa punkt här. Ehm um, det handlar om skådespelarna. Eh uh, är är de som man har tänkt sig när man läst böckerna? Ehm um, tycker man att de är liksom tror värdigt? så vidare. Och vem är mest eller minst trovärdig? Jag tycker att det funkar alltså det funkar. Det är klart att det inte är exakt som man tänker sig i böckerna för att sånt hur sånt du rycker man ju liksom aldrig hört. Men jag tycker att Emma Watson är jättedålig som Hermione för att hon spelar över så himla mycket och typ hon har alltid på mig sina ögonbrryn och så där. Ah, hon stött ihop. <laughs> ja, precis. Jag Jag jag jag satt och såg den ehm um, eh uh, du du vet på höst då vet. Ah uh, och då och då så satt jag och pekade på hela tiden. Titta, titta. Hon lyfter på ögonbrynen lyfte och lyfter på ögonbrynen. Och det sist så var det ingen som kunde liksom fokusera på en annat så det var roligt men så så gör hon precis hela tiden. Det tycker jag också är drit. Men det inte Hermione är inte så. Nej, hon är inte så himla dramatisk. Hon är mer alltså dels så hon är så himla jätteambitiös överambitiös pluggis och dels är hon liksom ehm um, eh uh, praktiskt lagd. Hon hon vet liksom eh uh, ja faktiskt lag. Jag hittar inga bättre ord. Nej, men jag förstår vad du menar faktiskt. Och jag tycker att det känns för att Emma Watson hon gör henne är lite mer så här alltså lite för tjejig eller nåt ska sägas. Is that really what my hair looks like from the back? Ja, precis. Det skulle alltså aldrig bry sig om. Nej. Så vet jag inte Ron vad i närheten vilket han var, men hon skulle inte säga det högt. Det, det där var liksom en tanke. Ja, ja precis för att hon kanske inte så mycket omsorg och det är viktigt. Mm. Men. Hon är lite som Sneipon. Hon värderar andra saker hos sig själv än sitt hår. Ja, ja, precis. Uh, ehm hon är en fasta maskig originals med jättebra så är ju Eva North som Luna Lovegood. Ja, hon är så bra. Ja. Hon, hon är så hon är så fantastiskt jättebra och jag älskar hennes röst liksom. Ja. Jag jag jag tänkte med verkligen inte Luna som att hennes utseende då så i bäckar för jag tänkte liksom att hon skulle ha annan hårfärg och så. Men lite gulare hår på något sätt. Ja. Men jag tror att alla tänker lite individuellt oavsett liksom hur Rowling beskriver beskriver karaktären. Jo precis. Men grejen är att jag tycker att det som slår mig det är så här att sen så kollar jag på filmerna och det är när de här karaktärerna som så att säga okej, okay, hon ser hon ser ju inte riktigt ut som jag tänkte men men det gör ingenting för att hela hennes liksom karaktär och utstrålning och allting funkar så bra i alla fall så man tänker inte ens på det. Utan hon är var det är bara fantastiskt. Ja, och och när hon liksom i femman så så har de satt in henne i så bra sammanhang till exempel när ehm um, hade det blev i pronoun när Mina hon fick hjälpa honom när han går han ut där och inser att titta här är hon hon har verkligen inga kompisar för det är ingen som vill vara med henne för hon är lite udda och folk tar hennes skor och och så vidare. Ehm um, och, och och och jag tycker de satte henne i bra sammanhang så att hon liksom kunde få vara spela sin karaktär på rätt sätt så att hon kunde verkligen få vara Luna. Ja precis. Och det är jättebra att du har gjort att hon har på sig Converse. <laughs> ja, det tycker jag också är kul. <laughs> ja, det är jättehärligt. För att det är verkligen skulle någon ha på sig några skor så är det ju Converse som skulle ha. Alltså, ja, alltså jag, jag tycker jag tycker väl inte om Converse för jag ehm um, har sett en massor olika människor på sig Converse, men ja, det finns det finns liksom Converse ja, det passar henne påstått. Jag vet inte riktigt var det börjar eller slutar. Mm. Det är jättebra. Okej. Ehm um, sen har vi ju en karaktär vars skådespelare inte har varit samma hela tiden. När blev en ehm um, Dumbledore. Det har varit Richard Harris och Michael Gambon. Eh uh, vem är bäst? Alltså Richard Harris är ju bättre. Ehm För ut var sen så mycket mer ut som Dumbledore så spelar han ju alltså Michael Gambon spelar, spelar liksom en väldigt liksom ja och knutten är aggressiv Dumbledore. Jag sen så jag jag kan inte säga att jag hatar Michael Gambon heller för att jag vet att det är många som gör det men jag alltså eller han kanske inte är så himla trevlig person eller vad man tycker om Harry Potter så men jag tycker inte att han har varit rent jättedålig alltid som Dumbledore utan jag tycker att det är mer gestalternas fel att han har varit lite för dramatisk så för att det är de som ska se till att han inte är det. Ja, precis. Det tycker jag också. Det finns det finns de som tycker att Michael Gambon's ehm um att han skådespeleri bättre därför att Richard Harris ehm um, de tycker att han är lite tråkig nästan att han är så himla lugn hela tiden men det eh uh, det kan jag inte hålla med om. Jag tyckte Dumbledore är en ganska lugn person och just att och jag tycker liksom Richard Harris han har alltid den där lilla glimten i ögat tycker jag ändå när han spelar. Precis han liksom, vad jag tänkte på. Ja, och han är så bra. Ja, ja och och det är ju det, det som med Dumbledore att han liksom under hela tiden i böckerna när han ehm um, när han pratar med elever och så vidare och när han är ute på skolan och när han håller tal han han ler alltid han är så där vänlig och trevlig och lite gammalgubbe och samtidigt så har han den, den där auktoriteten att liksom han, han han är rektor på skolan han är en jätteduktig trollkarl han har fått alla de här priserna och och så och så, och så har han ett sant litet glimter i ögat så att han, han liksom kan själv tycka att nej men det det bästa jag har gjort det var på folklager och de korten det han är Ehm um, uppreviset så är han inte den här allvarliga dramatiska typen som som springer omkring och har problem hela tiden. För visst är det ingen han kan se gammal och trött ut och bekymrad ut, men men han försöker aldrig göra någonting värre än vad det redan är. Utan han sätter sig ner vid skrivbordet och säger nu ska jag förklara det här. Inte komma nu, nu ska jag stå och hålla en monolog och vifta med ärmarna. Nej, precis. Nej, men jag tycker Richard Harris är har verkligen lyckats, ser jättejättebra. Och Michael Gambon är inte riktigt gjort inte för att han har inte ansträngt sig lika mycket för att lyckas. Han har inte kollat på alla filmer och han har inte läst böckerna. Och därför så kan inte han riktigt alltså han, han vet inte riktigt hur Dumbledore är som person för att han har inte läst de Dumbledore i böckerna. Och därför så kan han ju inte riktigt heller vara så himla jättebra. Tycker jag. Nej. Ja men det det stämmer, det stämmer jättebra. Ehm. Um, mm. Ja, så vi vi tycker inte om Michael Gambon, vi tycker bättre om Richard Harris. Ehm. Um, Och så får vi hoppas att han kanske blir lite bättre i Half-Life 2 för om man måste Ja, det finns det fan sen finns ju att han att att det känns som att han är bättre i Half-Life 2. Det vet man inte riktigt. Alltså jag tycker att han är mycket mycket bättre i Overwatch The Phoenix än han var i Overwatch The Fire i alla fall så att det kan kanske bara förbättras, vi för hoppas det. Ja, det det tycker jag också, det det hoppas jag också på. Ehm um, Eh uh, ja, uh, sen är det sista av skådespelarna och det handlar om Tryon. Ehm um, om vi har mer sympati för Tryon än än de andra karaktärerna eftersom att de de har varit med oss i alla filmer de har liksom spelat sådana människor ehm um, så vidare. Ehm um, har vi mer sympati för de filmerna? Ja, jag tror det. Eller vad ska jag säga? Jag tror du, jag vet inte. Men det det är ju lite som att säga Nu, nu nu känner jag någon här och jag har känt dem ett tag lite grann och så får jag syn på dem på gatan och båda har samma problem och vem tycker jag mest synd om. Det det blev ju svårt. Egentligen så är det inte mer synd om någon av dem, men man kan ju känna mer benägenhet att hjälpa den man känner för det är svårt att gå fram till en total främling och säga hej jag jag ser att du har ont i benet vill jag vill vill vill du att jag ska ringa efter en rullstol. Ja. Nej men liksom vi ser ju mod för hö att typ en kompis som har gjort någonting jättedumt. Då är det ju lättare att för, alltså då är det lättare att liksom förstå varför den gjorde det typ, en typen total främling som bara tar ett sätt lite. Ja, det det har varit mycket bättre uh -huh. exempel. Men om man ser att någon har ramlat och de kull på gatan när det är klart man ringer efter en ambulans, men den senaste var Order of the Phoenix. Vad tycker vi om de nya skådespelarna? Ehm um, Eva Lund, jag har vi redan pratat om, och vi har ehm um, vi har Bellaatrix, Umbridge, Tonks, Maraudererna ja. där. Ehm um. Ambershire klocken tycker. Ambershire klocken. <laughs> jag kan inte göra det där men hon gör det så ja. bra. Ehm. Um. Ehm, um. ja. Nu kan jag se om Tonks i ett. Jag vet inte riktigt om hon var bra eller inte. Vad såg jag ryckte knappt. Så. <laughs> jag hade gärna velat se lite av hennes klumpighet. Det kunde man ha sett i bakgrunden. För det, det det kännetecknar ju henne rätt mycket plus att ja, alltså sa hur välsett de hette Tonks i filmen. Vi såg dem inte det. Jag försöker bara så don't call me an fedora som vad det än där de sa liksom om det. Och sen så att jag det kommer bli svårt att alltså om de vill ha med mig i 6:an också att veta vem det är och så. Det är lite dumt. För jag alltså Ja, det är lite svårt plus att alltså det här det här låter lite hårt på något sätt men men nu nu ska hon ju dö i 7:an. Ehm um, och om eh uh, de eh uh, hon är en god karaktär som ska dö och i en film måste man ha sympati för den goda karaktären. Ehm um, och det det låter väldigt hårt men det det är liksom det är så fungerade lite grann kanske. Så tror ni att tror du att de kommer att bygga upp det i i sjätte filmen eller? Ja, det måste de ju göra för skårunet. Alltså jo men de måste ju som sagt ha sympati för den här personen när det är därför att alltså annars blir det jättekonstigt så att jag tror att de kommer ha med det mer. Jag tror att det är så här att de tänkte när de gjorde femte filmen att det är typ en jättelång bok och därför så tänker de att de ska kunna trycka in jättemycket från femman i sjätte filmen istället. Och jag känner inte sätt jag tycker att det är ett bra tankesätt men jag tror att det är så som de har tänkt i alla fall. Ja, det är... bara de tar med det där för tänk om tänk om de stryker hennes död. Ja, det skulle bli lite lite underligt. Det skulle bli lite jättejobbigt. På andra sidan så är det jätterätt att liksom ta med alla döds själ för om om folk ska döda i i längst stora salen urs för hems då, då kan man ju bara göra en åkning eller något så så ser man liksom vilka som dog så kommer alla med. Ehm um, det fanns många nya platser till exempel Trollmansministeriet och ehm um, Grimaldiplan och så där. Var ja. var de bra eller stämde de med böckerna eller inte? Ehm um, jag tyckte Trollmansministeriet var bra faktiskt. Jag kommer inte riktigt ihåg för att jag typ glömde bort alltihop. Eh uh, nej men och uh, alltså Grimaldiplan tyckte jag var lite speciellt men det var bra. Ja uh, jag tyckte också Trollmansministeriet var bra. Ehm um, för jag jag hade inte lyckats föreställa mig det så mycket. Eh uh, egentligen jag jag hade ingen tydlig bild av det så det var det var häftigt och stort och kanske lite väl svart kanske. Det var i alla fall inte rosa och jag trodde inte att det skulle vara rosa för då hade hon nog skrivit det i böckerna. Ehm um. Ja, det ligger nog någonting i rätt. Fast det hade varit fint om det varit rosa med blommor. Det kanske är råpalettans dag. Åh, det är säkert att se där upphängda hjärtana överallt och glitter. Och fast det är säkert Ambridge som dekorerar med så här små katter överallt. Nej men jag jag hann nog inte så mycket att säga om Grimaldeplan eller Trollens ministeriet för det det det var bra det var ett huset vid studerium och det var magiskt och så där Grimaldeplan det var bra om man hade tagit med den där um, paraplyställlet som var format som en ah oh, vad var det för fot ehm um... Åh oh, nej gud jag kommer inte ihåg tror jag. Ehm um... Nej vad pinsamt. Det var någon himla fot. Eh uh, ska vi säga att det var trolltörst för det? Nej jag tror skjuter inte säga att det var troll. Det det var en fot i alla fall och det tyckte jag var väldigt bra. Ja, det var någon lite rynkig fot jag sa med. Eller karaktärsutveckling. Ehm um, eh uh, karaktärer som vi fick se lite mer av i Order of the Phoenix ehm um, men vi har sett tidigare det var ju till exempel Sirius och Voldemort och så då ja, nya karaktärer tycker vi att, tycker vi helt enkelt att några karaktärer har utvecklats mycket. Jag tycker att de förstörde Sirius med den där sista liksom repliken när han drog 카드 blandade ihop Harry och dels så liksom sista grejen gjorde innan han dog. Ja, det det först tyckte jag att det var bra för jag tyckte verkligen att han att han hade det där att Harris lik James och att han hade något komplext med det. Och sen hann hon övertyga mig om motsatsen. Så tack Hanna, jag förstår vad du menar nu. Jag tycker också det är dåligt. Ehm um, för för hon hon har det här är hennes åsikt nu så nu ska jag ge ordentlig credit här. Hon hon har förtrargumentet att Harris ehm um, han blandar inte ihop ehm um, James och Sirius utan han jämför dem. Han har full koll på vem som är vem. Ja. Uh. Och det det tror jag också. Det ja, jag tror inte att han är han har han har liksom andra men efter Asgard. Han har blivit så här um, känslomässiga grejer. Ehm um, han har full koll på vem som är vem. Han han kommer inte att blanda ihop dem. Nej, precis. Han är han är ju inte borta i huvudet utan han är bara lite så här Asså det är läs sen för att hans bästa kompis har dött. Men glad för att han det finns kvar och det är liksom. Ja, precis. Och det det är klart att liksom efter efter att det hänt så har himlat svårt som han har och blivit felaktigt anklagad och rymt och hela hela det där. Jag menar då då, då är det klart att man har liksom så där en in, in, inte störning utan utan bara känslomässigt liksom ehm um, hur uttrycker jag det här? Alltså han han har full koll på allting men men men han mår dåligt. Där har vi det. Han mår dåligt. Ja, precis. Och han saknar sin gamla kompis och det är klart att därför så jämförande ganska mycket och det är, det är självklart liksom på ett sätt. Det är kanske inte såla bra men men det är så. Nej men det det kan man ju fundera på även om James var i live liksom. Jaha, här är James Sohn. Hur hur likar han James egentligen? Och jag kände Lillee också. Jag menar är är de lika? Det har han blivit helt annorunda. Det är ju ja. det är ju ingenting som säger att man inte tänker så även om de hade varit vid liv liksom. Det är precis. Och så är det att... klart att han han kanske saknar James och Lily och hela bunten mer när han får träffa Harry för att han de påminner honom om dem. Men jag tror aldrig att det är en fråga om att han blandar ihop dem. Ja, vi har pratat om Quidditch för att de att de klippte bort det från Order of the Phoenix eller uh, ja, jag tycker alltså det var ju dumt att de tog bort allt det med seekeringen. Det missade jag inte riktigt Quidditch ändå för att jag har aldrig alltså jag är inget stort fan av Quidditch. Jag tycker att det är jättecoola läsande, så men jag tycker inte att det är så där typ det viktigaste i boken. Så att jag har varit inte så jätteläsa faktiskt för det. Nej, ja okej, okay. det jag jag kan hålla med om det. Jag det visste man ju om när man hade följt med på nätet, visste man om det så långt i förväg att nej, vi ska inte ha någon Quiche så jag hade ältat det jättelänge redan så jag när jag gick in på biografen då var det det sista jag tänkte på. Ja, så precis. det kan ju bry då av det också. Det kan ju finnas andra som älskar Quiche och liksom saknar jättemycket, men ehm um, ska jag berätta lite grann då om min kompis som såg Order of the Phoenix i Japan dubbat japanskt. Ja, Hon berättade det hon hade sagt till mig det är inte så mycket förutom att det var så här alltså hon förstod ju inte så mycket och så eftersom att det var på japanska här i grupp. Eh men hon sa att Harris röst är jättegell och pipig. Fast fast i övrigt så sa hon att det var bra röster och att de hade typ försökt att likna rösten alltså de engelska rösterna så mycket som möjligt så att det funkade väldigt bra och det var fint synkat och så. Men ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Hon tyckte mig säga jättefina fis japanska åter till Phoenix till mig. Det var snällt. Den vi är på vägen i film säsongen här för Half-Blood Prince, den är på väg att börja igen. Vi får rapporter. Ehm um, vi har fått nya roller. Ehm um, eh uh, till exempel Sniggerhol av ehm um, Grårygg, vilket låter lite konstigt på svenska, Grayback. Och så dödsätarna. Och ja, och så har vi då den här veckan fått um, Lavender Brown och två olika Tom Riddles. Och La Lavern hade jag aldrig talat om, men det var ju Jessica i alla fall. Ehm. Um, och jag kände jag såg alltså vi har ju fått en bild av när vi seslin, men bilden säger inte så jättemycket kanske. Nej. Jag har inte riktigt tänkt mer som sagt det senaste veckan när förshort jag av så himla mycket att göra. Så att jag är lite osäker på de slut faktiskt. Ehm. Um... Okej. Okay. Ja men men jag tänkte mer på att liksom en, hon hon hon ser rätt bra ut men en bild är bara en bild och man har ingen aning om hur bra hon är på att spela eller hur hon kommer liksom att bli i slutändan. Nej. Ehm um. och ja, alltså hur mycket älvender mig egentligen? Alltså hon, hon är ju med väldigt mycket men de behöver vi kanske inte så här, spela särskilt jättemycket eller fast jag vet inte. Alltså jag menar att den mesta tiden man ser av henne så står hon liksom i ett hörn tillsammans med hon typ. Alltså det är liksom inte hon pratar ju inte särskilt mycket. Jag känner så hon är ganska rik också i bakgrunden men jag tycker att Sneekelon är helt alltså det är helt perfekt att vänta med den heter den som ska spela honom. Ehm, um, oh, ehm um, Jim Broadbent. Jag gillar han. Jag tror att han kan vara perfekt för att han ser ut som att han kan vara typ profil alltså på bilderna sen så är han jättebra som typ British Charles pappa och typ ja, och i moran roch och allt randomet. Tycker jag att det har varit jätteryktigt. Så det tror jag blir jättebra. Mm. Okej. Okay. Ehm, um, det det tror jag också. Jag tror att Schlagon blir jättebra och och så vidare och sen Ja, sen vet vi kanske inte så mycket mer om om de övriga skådespelarna som är nya, förutom hon ehm um, Helena McCrory. Eh, uh, jag har inte jag tror inte jag har sett någonting hon har gjort, tror jag. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag tror jag vet, men för jag känner inte henne eller hennes namn särskilt väl faktiskt. Eh Daniel Radcliffe har har gjort Equus och My Boy Jack och han har mer erfarenhet kan han ha blivit bättre eller så? Ja, det tror jag att han har blivit för att alltså grejen är att jag tycker jag har inte tyckt att han är särskilt bra på att spela upp så här starka känslor så innan, men jag tror att han har blivit bättre särskilt av Equus tror jag och att det är väldigt liksom bra erfarenhet för honom. Så jag hoppas att han blir bättre. Mm, det det hoppas jag med och jag har <laughs> jag har inte sett Equus. Tänk vad vi är förvånade. Ehm um, Och jag har bara sett trailern till My Boy Jack. Det verkar han väldigt annorlunda roll så jag jag hoppat att det liksom har förbättrat honom så där totalt sett. Ja, okej. Okay. Ehm, um, sen har vi tillbakablicken i Voldemorts liv i i sjätte filmen. Om de kommer att vara som i böckerna och hur mycket tid som kommer att att att läggas på det och liksom alla horcruxerna. Ehm, um, om de kommer att bli förklarade på ett bra sätt? Eh, uh, jag tror att de kommer att lägga ner hyfsat mycket tid på Valdemars liv. Kanske inte lika mycket som i bäcken, men så lite lagom. Och hör och krucksa, det kommer inte att vara problem att förklara det. Jag. jag tycker att de kommer jag tror att de kommer att lyckas sätta ibland med det. Ehm, um, und undrar om de kommer att slå ihop alla lektioner till en lektion. Ja, det skulle inte förvåna mig alls faktiskt, för att det kanske är kanske lättare att förstå också när det görs så. Jag skulle nog inte ens bli arg om de gjorde det, åtminstone inte liksom, åtminstone inte nu innan de har gjort det, för det det känns som att det, det är något rimligt liksom. Det det är inte så viktigt att han kommer och går en massa gånger utan det är viktigt när man ska sprida ut över en hel bok. I det här fallet ska det tryckas ihop till en film. Ja. Jag precis man måste ju tänka på att det det kan inte vara exakt där. Hur saker är så att de inte ta bort viktiga saker. Alltså kan man ju få ändra lite grann i detaljerna, tycker men, jag. Men men de lägger ju slå ihop i alla fall några lektioner tror jag, så att de liksom inte så där att de tar inte tar ett eller två minuter per lektion utan att de, de kanske tar i två tillfällen eller låtsas att Harry får tillfälle att springa iväg och hämta Hagorns minne. Ja, just det. Det måste de ju göra också. Och då vet jag att jag svär att mina redan finns där från början kanske. Ja, det är sant fast det vore <laughs> det vore kul att, att ha Felix Felicis med i komplotten fast fast det kanske inte de tar bort. Det kanske är en sån där du som tycker att det här är överflödigt och det var inte viktigt i bok 7. Vi vi struntar i Felix Felicis, tänker de om gör det. Och nej. Nej. Jag jag vill se det. Jag vill jag vill se det. Jag vill liksom tänkte vilka effekterna skulle kunna göra med Felix Freeze att det så här man skulle kunna göra jättemycket komiska grejer om att, att liksom så där oj han halkar och ramlar men hopp sen drog han madrasser. Eller jag inte riktigt så utan de kan göra det mycket bättre än vad jag kan prata om det. Det måste jag förstå vad ni menar. Ja, det är ju det bästa, absolut bästa liksom. Nej, man kan inte ta bort sånt, riktigt. Ehm, uh, sen är vi Ron och Hermione. Eh, uh, det är ju sagt att de ska kyssas redan i slutet av den här filmen och kommer det att förstöra mycket liksom inför DH ska de vara tillsammans hela hela den filmen då hur skade det bli? Jag skulle tycka att det var jättefint faktiskt. Eh för att jag visst jag gillar jag älskar tillfälle i boken när det blir så att de skisser varandras löften och så. Men alltså det skulle kanske vara kul att ha en annan vändning på hur alltså hur det hade kunnat bli annars typ. Ja jag vet det det kanske hade varit spännande att få se något annat perspektiv på det. Tror jag. Fast jag tror inte att det kommer att ändra på det. Jag tror inte att det är ett sant rykte fast jag vet inte. Eh, uh, nu måste jag lägga mig igen för jag tycker att jag ska tycker vara hemskt, hemskt, hemskt, hemskt. Annor andra de det på för nu är det så att jag har ju luckt upp hela den här eh uh, stämningen och liksom byggt upp förhållandet gradvis att till, till att det blir den här stora finalen i slutet att dödsli halves när syssla varandra. Eh uh, och om man väl vetat typ så här hur det kan gå ett annanstädes Archimedes idé för fan funktion finns så att man kan typ så här undersöka och experimentera med alternativa vävningar i beckarna. Jag känner att jag bara lägger mig i fast jag inte var det mer men jag måste för att det är så ah när vi gallen. Ehm det var bara det jag ville säga. Alltså jag vet inte heller det. Det känns som att det har stått i olika tidningsartiklar och grejer och då har jag tyckt att men vad det gör de väl ändå inte sköte boken vad är det här? Och annars så kanske man inte gör den här är ju med. För i filmen kan man ju ha scener utan här för det kan man ju liksom inte ha i boken överhuvudtaget. Så det är eller jag förutom inledningskapitlen. Ja. Ah. Det var faktiskt ganska smartigt så långt det har sett jag kommit ut mina tankesätt. Ja, men men det skulle väl vara på Damlards begravning kanske i så fall. Ja, det skulle det kunna kan vara. Jag tänker men. Ehm. Um. Ja, vi vi får se. Hoppas de har Damlards begravning på ett bra sätt. Ja, gud, det är och hans död och ehm åh ja det det är så svårt att läsa om. Det är nog bland det värsta tycker jag i serien faktiskt. Alltså jag gråter alltid när jag läser hans begravning. Jag jag kan aldrig läsa den utan att gråta. Det är lite Sen ehm um, hade vi fått ett förslag från en lyssnare och nu vet jag inte vem det är för det det finns inte med här i våran anteckningar. Det är synd så jag kan inte ge credit men någon någon lyssnare hade gett ett förslag om att ehm um, böckerna skulle kanske kunna bli en tv-serie någon gång i framtiden istället för filmer då. Det skulle kunna vara bättre. Ehm, um, det vill säga liksom mer tid. Hade det betytt att att saker hade blivit bättre förklarade och så vidare. Ehm. Um, och liksom kan man kan man dela upp öckarna i avsnitt då skulle det varit bättre eller sämre än filmerna? Jag tror att det skulle funka jättebra. Att det skulle bli skitbra förklarat alltihop och att man skulle kunna med sig himla mycket som fatta sig filmerna. Och när det gäller uppdelningsstil så, liksom så här alltså bäckar hela den uppdelade i kapitel. Man kan ju ha några kapitel per avsnitt eller någonting. Jag tror inte att det alls hade varit ett problem. Så och det skulle vara superduper bra verkligen. Ja, det det tror jag verkligen också. Jag jag skulle tycka om att ehm um, BBC gjorde det väl för de är jättebra på att göra TV-serier. Att minst då har de gjort många bra utav Jane Austens böcker som jag har sett och jag har inte läst böckerna men jag bara älskar alla de här fem timmars TV-serierna som de har gjort. Jag tittar på dem om och med när jag är sjuk. Ehm um, ja jag håller med jag är ett stort fan av böckerna och typ TV-serien är minst lika bra om inte bättre så att det är... Ja jag jag läste stolthet och fördom i alla fall så det är, <laughs> Ja jag jag det är svårt att vara Harry Potter fan och tycka att böckerna är bäst och så och så sätter jag men jag tycker att ja men jag har inte läst Jane Austen böckerna jag har bara sett filmerna det vill jag inte säga ehm um, ja så det det det tycker jag också är en jättebra idé att, att det skulle vara TV-serier att det skulle Ja det måste väl att svaret är nu väl bara att man fintar in några nya skådespelare men vi har samma skådespelare kvar i alla fall vill jag ha. Så det är väl det. Men om de gör de om de gör det väldigt långt liksom om om vi säger 30 år bort. Om om de skulle göra det då och så skulle de liksom ta helt nya skådespelare som aldrig gjort film förut. Då, då skulle man ju kunna liksom, Okej, okay, det kanske var en dum idé men men men det skulle fungera om man väntar 30 år för då finns det nytt folk och så kan man och så kan man hitta riktigt bra människor utav dem. Ja, tänk om man skulle kunna låta liksom Alan Rickman typ vara Dumbledore istället. Ja, tänk om Dan. Dan skulle kunna spela uh, James. Ja. ja. Kanske inte om 30 år, men liksom. Ja. Eller nej, vänta, det kan han förresten inte, för han dog när han var ung. Men Dan skulle kunna spela Harry i epilogen. Ja, och liksom så här, James är typ flashbacks och grejer. Och typ i fyran, med priori kantatum och allt det. Då så borde han ju kunna komma. Jo, jo, det är sant, fast... Fast ehm um, fast är liksom Leo James, de dog ju bara några år efter att de hade gått ut Hogwarts. Åh oh, just det, de är inte gamla. Nej, det jag tänkte på det liksom, det funkar inte riktigt, men här är ju epilogen kanske och ehm um, filmerna som helhet. Hur har Golden Brauds lyckats fånga böckernas känsla och miljö och karaktärer liksom totalt sett? Ja. Uh, ja. Jag tycker känslan har varit alltså det är ju känslan som jag tycker att filmerna förlorar på, för att det är inte är Harry Potter-känslan tycker jag. Utan det är mer bara typ spänning och inte så mycket typ mysigt och lektioner och grejer. Miljön, alltså Hogwarts tycker jag har varit bra i typ varje film. De har gjort det jätte jätte fint. Alltså alla omgivningar och allting har varit skitbra. Och reaktären är väl okej okay, i genomsnitt så. Och ja, det som hade kunnat vara bättre är väl just känslan tycker jag. Ja, jag, jag får hålla med om det. Jag jag tycker att miljön är rätt okej. Okay. Det är liksom Skottland. Jag har jag har varit i Skottland. Det är så där det ser ut. Ehm det var jättehäftigt att vara för det var där. Ehm och för det var liksom verkligen det att det ser ut så där berget och huggningsskog någon gång på 40-talet när det inte vuxit upp igen. Och det kanske inte var 50-talet, men men det har inte vuxit upp igen. Det ser ut så där. Ehm och så miljön tycker jag är ganska bra. Sen vet jag inte hur ehm slotten och det är det är så där Hogwarts det blir ju lite okontinuerligt när de har olika inspelningsplatser att de inte riktigt går tillbaka lika mycket som jag skulle vilja att de gör till samma inspelningsplatser. Ehm um, eh känslan förlorar de ju lite på därför att det det är jättesvårt att göra det och liksom få samma känsla i rätt situationer och så vidare och att få musiken att stämma överens med alla det det är svårt. Och men de, men den är fortfarande hyfsad och karaktärerna har ju inte direkt klivit ur boken för det är ju helt enkelt omöjligt att alla ska få precis som de tänkte sig för alla tänkte sig lite olika. Men de är väl de de de är väl tillräckligt bra i alla fall på det stora hela. Vad det finns några som är klockrena, det finns några som inte är bra alltså, resten är så där tillräckligt bra. Ja, precis. Men det blir väl bättre i framtiden i vår TV-serie, helt enkelt. Ja, i vår TV-serie, det det det är näst sista punkten här. Vad vad kunde ha varit bättre? Pips. Pips. Ja, precis. Hade man varit med pipsad allting varit fulländat. Det hade allting varit, ja, hade allting varit löst. Pips hade kunnat lösa alla problem i hela i alla filmerna kanske. Ehm um, åtminstone några stycken här hade kunnat vara komedi här och Men nej men de kunde ha varit med lite mer typ humor, lite mer typ reflektioner. Och lite mindre alltså lite mindre från alla slutstrider särskilt till, typ 4. Där tycker jag tycker att det är väldigt mycket bara action och inte inte så mycket liksom. Precis. Och så har de hela den actionscenen i labyrinten som inte är ett dugg som det var i boken. Ja, de förstörde hela den labyrinten. Åh gud. Ja, om de nu ska ha en massa specialeffekter, då kan de i alla fall göra rätt specialeffekter så de blir vi glada. Ehm. <laughs> <Ja, laughs> um. De tänker aldrig på Svens. Okej. Okay. Äh, vad har varit bäst med filmerna? Det var svårt. Ja. Jag tycker bara att som alltså bara att det är så här fundigt så har hittat det så där. Låter den har det där med att vänta och jag, ja. Jag tycker hästen väntan och spekulationer om vad som ska komma med i nästa film. Det tycker jag har varit bäst med filmerna. Där sa du något. Man blir alltid besviken när man väl ser den på något sätt. Och och det här väntandet att liksom att tittarna får ju första stillbilderna, här är trailern och affischer och det blir skapas ju enormt mycket diskussion och jämförelse eller aktivitet och roliga grejer så det ja. Det är nog det som är bäst med filmerna på något konstigt sätt och inte filmerna själva. Ehm. Um, ja. Att åt, åtminstone de man är liksom jättededikerad och, och älskar det här och sitter på nätet någon timme varje dag, då då är det så. Och ja. Okej. Okay. Ja, det det var det. Ska vi bara i avrunda här? Ja. Eh, jag har lite kontaktinformation här. Ehm. Um, om ni vill skicka ett mejl till oss, då skickar ni det till ExploreArmousCast snabbla hotmail.com Och ExploreArmousCast stavas med 2L och C i början av cast. Och um, ni kan också besöka vår blogg på ExploreArmousCast.blogspot.com Och där kan ni lämna en kommentar eller hitta länkar till en massa olika saker. Um, ni kan prenumerera på oss på iTunes. Och det är um, en... När ni har kommit dit då, då klickar ni på subscribe på engelska för jag tror att iTunes Music Store är på engelska. Annars heter det prenumerera helt enkelt. Ehm um, har ni inte iTunes så finns det ehm um, länkar till andra sätt att ladda ner avsnitten från bloggen. Eh uh, det är jättekul om ni röstar på oss på Podcast Alley som är en sida där många podcasts finns listade. Och um, så har vi en profil på Facebook där vi heter Explorers Castar och Explorerscast stavas på samma sätt som det gör i våran mail på alla andra adresser och det finns länkar till allting i bloggen. Så. Ehm. Um, ja, det var nog allt för den här veckan. I annat fall så hörs vi nästa vecka. Ehm, um, ja. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ehm. Um, ehm, um, hej då. Hej då. Eh, mm. nästa episod kommer handla om wizard rock, eh vilket är en genre inom musik där man spelar låtar om Harry Potter. Eh och då ska vi gå mer på det avsnittet är jag alltså Hanna, Anna och Denis som är med för första gången. Eh vi kommer även ha med en intervju med ett ganska känt och populärt jättebra viss rockband som heter The Morning Martels. Så jag hoppas att ni kommer att lyssna på det avsnittet för jag tror att det kommer att bli awesome. They making movies about my years at Hogwarts. And they had to pick just the right one To represent me on the silver screen And I've got to say they've got it spot on Cause he's a swell guy we all like a lot He's got it going on with those baby booze he's got. And even though I'm straight, I'm not ashamed to say, Tom Felton's kind of hot. Alltså jag vågar låta mina kära jättesatta kaos andra och är din lämna det här ämnet utan att tillägga någonting om Gary Olven som spelar Sirius Black. Eh jag måste säga att jag tycker den sämsta jävla castingen, nu måste jag försvara, mins den sämsta castingen i världshistorien därför att det står Sirius Ösnyg. Alltså var är Gary Oldman snygg? Han är snygg på, för att omplaneten kanske om man har tur liksom såhär. Jag vet att Ebba håller med om det här. Vi eh, förenade vårt hat mot denna man som någon tycker passar bra som Sirius Black men han gör inte det. Han har inte fattat karaktärens um, jag vet inte. Han är så himla så allvarlig. Alltså, Sirius är så himla sjukt. Han är lite sarkastisk i boken. Och det går verkligen inte fram i filmen överhuvudtaget. I femtio filmer pratar jag om nu. Um, och jag tycker verkligen att inte att han liksom går och bara runt och är bitter och sur och visst han är bitter och sur i boken också fast inte bara um, och sen alltså, alltså det här är säkert inte han det är inte grejer i åldernens fel men vad är grejen med tatueringarna varstår att Sirius har kroppen täckt av fula tatueringar ingenstans varstår att Sirius har skägg någonstans ingenstans har Sirius glatt hår nej har Sirius mörkbrunt hår nej han har svart hår det var inte black efter namn har Sirius uh, lockigt hår nej det har han inte ehm um, det är, ja min största stassta stassta problem med filmer att man inte ens kunde lyckas vara serious black snygg när det är det största faktumet i backen